Vader, dank u vir die dag. Dank u dat u hier is. Ons wil die naam kom oplig, vader, soos die die lied sê. Want u is hoog en u is vir jy. En daar is geen ander God balween. En vader, ons kies volgend om ons knieën te kom buig voor u. Want u is waardig. Ons eer u, vader. Dis vir ons lekker om in die teenwoordigheid te kan staan en hy kan Ons sê in die dag, ons sê vir my aan, vir die woordbring vader, ons sê in die week, in die naam van Jesus. Amen. As jylle so kyk, na die kleinspan, wat nie meer klein is nie, die kleinspan is een span. en nou die kleinkies, word nou ons nog al groter, maar die ander kleinkies, word nou ook weer meer, so, so die kleinspan, word al groter, ons moet het onthouw, as ons so na hulle kyk, dan besef ons wat er presentatie van ons energie in bediening moet in hulle ingaan. Maar jy weet, Ed Koul het een belangrike ding gesê, hy het gesê, paas af voor parents, parents af voor children. Paas is aan ons children, parents af voor children. En besef jy dat hierdie kleinspan is jou verantwoordelijkheid. En wat er beter plek is daar om te ontwikkel in bediening, as om jou kinders met Godse woord te bedien. Nie, nie, het bybelstoriekies nie, nie sede preekies nie, woord, woord. En onthou net, maak saak hoe klein hulle is nie, as dat nog binnen in hulle maagse maag is, kan hulle hoorde. En onthou, een klein babiekie sy kapasiteit vir gees, is precies die sel as myn en joune. Ons het gesê dat het miskie nog die die intellectuele ontwikkeling, om alles te verstaan en te, te verbaliseer nie. Maar hulle het oorkies om te oor. En daar lees ons al reeds, die waarheid van Godse woord, in hulle vast. So dit is kritisch belangrijk. En dan moet ons verstaan, dat ons by eenkomst hier, en by eenkomst is die, moet ons te sien, as toerusting. As die plek waar ons opgeleid word, om die boodskap in ons hart te hee, om met hulle te kan deel. En julle sal sien, as ons met vrijmoedigheid en ons kinders kan deel, dan gaan ons vrijmoedigheid hee om het te deel met die man in die straat ook. Dit is die hele gedachte. So, as iemand van ons een woord het vanmorgen, wil ek graag hee, jy moet met kom deel. Maar ek het nodig om iets nie te sê oor die, die woord deel Want dit is, daar is paar reels wat die geld Die een, as daar een aanklag in is, is dit nie van Godse geest nie. Godse geest laat nie aan die oortuig. as daar vrees in is is nie van Godse geest nie God ons nie geest van vreesachtigheid gegeen dat is geen aanklagbeskilliging nie en dat is geen vrees nie onthoud dit en onthoud dan ook van waar ons vandaan kom dat God gaan nie nog goeders vir jou doen nie God het dit laag het God sinds er is die dinge wat vir jou gaan gebeur, is wat jy gaan toelaat, dat dit wat hy reeds vir jou gedoen het, gaan vloei dier jou leven. So as iemand die woord het, kom deel het met ons, ons luister graag. Ek weet nie waar het staan nie, maar as staan, kom na my toe, elkeen wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jy er gee, dit is Jesus wat so sê, die uitnodiging staan vir elke een van julle, dit is jou keesie, Kan ek gebruik maak daarvan of kan ek het weggooi? Dit is net jou kees. Niemand anders kan vir jou besluit nie. Kom na Jesus toe, dit die uitnodiging. Julle nou so bang gepraat en nou toe ek gaan sit, toe herinner hulle my, daar nog iets op die lys. En dit wat die lys is, sê ek nie verlede nie. Die oude ding het voorbij gaan. Okay, so nou weet ons. Maar moet nie daarover bekommerd wees nie. Ek het so n opgewondenheid in die Begeert ons hom en om te keier vanmorgen. Vandaag is my a keier dag. Nie net die binnen nie, maar daar buiten. En ek wil toch rarig vir julle speciaal weer nooi. Of jy nou voorbereid was daarop, of nie, daar is genoeg kost. En as het nie genoeg is nie, dan snij ek my job in die helft, met plesier. Maar dit sal een groot eer wees om my job in die helft te snij vir julle. So kom eet saam met ons vanmorgen. Kom ons, laat ons saam feest veer en laat ons saam geniet uit die volheid van wat die heren van ons wil gee. Vader, dankie vir elke gebed dat opgaan het vanmorgen, elke uitspraak waarmee ons met u saam gestem het oor hierdie ochend en ek wil dit niet bevestig vanmorgen Heere dat u sal doorbreken in ons hart dat ons nie met woorde van menselike wijsheid mekaar sal proberen oortuig maar dat ons die geest sal toelaat om te doen wat u goed die beste kan doen, om te oortuig om die oortuiging in ons harte te bring om werkelike verandering in ons levens tot stand te bring waarvoor jy een baie dierprys betaal het. Ons sê in die ochend, ons sê die woord, ons sê elke oor, wat moet oor in Jesus' naam. Amen. Ek wil hy ons met vanmorgen praat oor die begrip, dat die mens, ek en jy, is die skakel tussen die geeswereld en die vleeswereld. Ek en jy ken die vleeswereld. Nee, ons weet 2 Korinthus 516 sê, Paulus sê, ons ken van nou af niemand meer na die vlees nie, nou as ons niemand meer na die vlees ken nie, hoe ken ons hulle dan? Dan moet ons hulle na die geest ken. Reg. Paulus skryf vir die Korinties in 2 Korinties 4 vers 18, hy sê daar, ons let nie op die sigbare nie, maar op die onsigbare, want die, die sigbare dinge is tydelik of van voorbijgaande aard, maar die onsigbare dinge is ewig. Voor die Filippense skryf Paulus die volgende, hy sê, Ons burgerskap is van die jemele. Wat sê hy daarmee? Hy sê, ons burgerskap is dus nie van die aarde. Hy sê, ons het een burgerskap, ek en jy het een dubbele paspoort, of een dubbele burgerskap. Ons het een burgerskap van die aarde, in die geval in Zuid-Afrika, maar ons het ook een burgerskap van die jemel. En wat er die een is die een, wat ons eindelijk rechtig die ambassadeur van is, wat er een is die een, wat ons eindelijk uitleef. So wat ons gesê het, ek gaan het somme schematies probeer voorstel hier vanmorgen, en sê, Jylle ken, daar is ons brengkie, daar is ek. Ek, lichaam, ek siel, die persona wie ek ook al is, en Godse gees maak ek nou die stelling, die aanname, ek sê, ek het Godse geest ingenooi, die heilige Gees om in my te kom woon, en daarom geld in my leven, dat die volheid van die Godheid, wat lichamelik in Jesus gewoon het, die volheid woon in my. So jylle verstaan dit. Maar nou, nou is hier, twee werelde, daar is die dit is nou net schematisch hoor, dit is oorals, is die geestwereld van licht, en daar is die geestwereld van duisternis, so ons praat van lig en duisternis, goed, dit die twee werelde, waarmee ons dit doen het, en, al twee die werelde, wil ek sê, competeer, vir ons aandag, Matthies 11, is so skrif, Jesus sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast, hy sê, ek is die lig van die wereld, En dan sê hy, as my licht en jylle verlicht het, dan word jylle die licht van die wereld. Hy sê, maar kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en nee, ek sê jylle rust gee. Nee, my jykk op jylle, want my jykk is sag, en my las is lig. Hy sê, kom na my toe. Maar dan worde daar sy appel uit die geestwereld uit op die mens, om te sê, wat is God saard? Nou, jylle ken hierdie goed alles, ek doe net vir volledigheid vandag. Wat gaan in die lichtwereld aan? In die lichtwereld, Paulus krijf God, bewoon die ontoegankelike lig in die geestwereld van licht, is Godse gedagtes, is die werkelijkheid, is die norm. Godse gedagtes is die norm. As jylle dink, dat Godse gedagtes in Suid-Afrika, kom ons sê, kom ons maak nou lekker juicy ene, om sê, in Suid-Afrika's politieke systeem, is Godse gedagtes die norm. Jylle gedink, hoe sal het lyk? Like. Jylle gedink, hoe Suid-Afrika lyk? Like. Het sal fantastisch jy sê. In die hele wereld, as Godse gedagtes die norm is, nou, in die geestwereld van licht, is Godse gedagtes die norm. Nou, kom ons, herinner ons selweer, hier in 1.29.11, so die gedagtes wat ek aangaan die jylle koester, gedagtes van vrede nie onheil nie, om aan jylle wat te gee. Een hoopvolle toekomst. God sê, vrede nie onheil nie. Ek of jylle hoopvolle toekomst gee. Paulus krijf vir die Korintiers, hy vat hem een stap verder, hy sê, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, het God bedinkt om liefheid. Hy sê, wat ons nie kan bid of dink nie, vir die Eveses skryf in Eveses 3, 20, hy sê, verboe wat ons kan bid of dink. So sê jylle wat, hoe lyk die geest wereld van lig, ver bo wat ons kan bid of dink. Nou moet jylle net die ening onthou hier, ek sê dit nou, ek gooi dit nou hierin, maar jylle moet dit nou in jylle achterkop hou. Ondou nou wat het Paulus vir die Romeine geskryf, vir Romeine 10, 10, hy sê, hy sê, met ons hart glo ons tot gerechtigheid maar met ons mond belei ons tot redding. Met andere woorde, maak ons dit vast, word ons gezond, ons mond bepaal. So, waar oor dit gaan, is, daar is een appel tussen die geestwereld en die licht en die duisternis. Nou, die duisternis, is ons nou die mense moordenaar, nee, is wat nou daar my is. Die oorste van die macht van die duisternis, nee, wat bedink hy? Hy is die dief, hy bedink steelslag en verwoes. Hy bedink moord. Hy bedink al die gemors, nee. So, hierdie geestwereld van duisternis het een appel op ons en die geestwereld van licht maak appel op ons. Maar, wat gebeur het, die dag toe jy Godse Gees die toegang, die reg, tot jou leven gegeet, het Godse Gees in jou kom woon in sy volheid. En van daar die dag af is daar een directe skakel, een onbeleid, breekbare skakel. Want die geestwereld van licht en Godse geest wat binnen in jou is, is die selle entiteit, is die persoon. En dit beteken, dat dier die geestgeboorte is ek en jy permanent geskakel met die geestwereld van licht. Permanent geskakel met elke belofte wat God gemaakt het. Het gesê, Hoeveel beloftes dalk, dit is wat die geeswêreld sê. Die geeswêreld sê, my gedagtes is vrede nie onheil nie. Hoeveel beloftes ook al gemaakt het wat positief is teenoor jou, want wat het Jeremia gesê? Jeremia 33:14 het gesê, die dag kom waar die goeie woord wat ek gespreek het aan gaan Israel en Juda vervulling kom. Die dag het gekom. Daai dag was toe Jesus aan die kruis gang het. Het die goeie woord in vervulling gekom. So die gedagtes van vrede en nie onheil nie. Die goeie woord, die woord van seën. En dan nog verder wat bokant is wat ons kan dink of bid. Dit is in Godse hart, en dit wat in Godse hart is, is daar een hoog weg, tussen die geestwereld van lig, dit wat God sien en bedink, en die geest van God, wat in sy volheid binnen my woont. Kan jy verstaan, jy is een tijdbomb. Besef jy, dat die die wereld in sy stelsels, as hulle dit verstaan, gaan hulle broeken bewe. Maar ek dink jy hulle broeken gaan bewe nie, ek dink Hulle gaan te maak, om hulle gedagtes te verander. En dan gaan hulle ook so like. Maar dis wie ek en jy is. Nou kyk nou mooi, as ons hier gekies het, dan gaan die geestwereld van duisternis anhou een appel maak, op twee maniere. Hy gaan werk op ons vlees, en vleeslikheid. Hoor jy? Hy gaan ons vlees probeer aantas, en hy gaan met negativiteit, met, kom ons noem dit vrees, gaan hy met vrees ons gedagtes probeer bombardeer, om ons anders te oortuig. Hy gaan anhou, dit is een proces wat aangaan. Hy sê jylle teenstaan en die duivel loop rond, soos hy brille en leeuw om te kyk wie hy kan verslint. So dit is een gegewe, dit gaan hy doen. Die vraag net is dit, waar staan ek en jy? Nou ek wil, net die ons met ons self vir oomlik onderbreek, en ons moet kyk na die twee stelsels. As ek vir jou vraag, hoekom is jy hier? Hoekom is jy vanmorgen deel van hierdie gemeente? Hoekom sit jy daar ver en jy luister in, na wat ons te sê, terwyl daar baie ons na by jou is? Wat is die verskil tussen ons en die res? As iemand jou so vraag, as jy hieruitstap vanmorgen, jy stap daarin en jy gaan nou nie uitstap nie, vanmiddag, as klaar geëet het. En jy gaan daar voorbij om net melk te koop vanmorgen. Uh, en jy stap op die café en nou sê vir jou, wat maak jy anders as ons? Wat is gaan jou antwoord is? Kom ons kyk gauw. Ek noem die twee, ek het het verlede week met die mannekamp genoem, ek noem die twee. Die ene noem ek godsdienst, die andere ene noem ek verhouding. En as ons kyk na die godsdienstmodel, dan sien ons, die model van godsdienst wat ons allemaal mee bekend is, het begin door sonde en sonde het van mense sondaars gemaakt en sondaars is op pad hel toe as, as finale straf, maar in tisnijd is daar nog straf hier maar gelukkig het God sy seen gestuur wat aan ons kruis kom sterf het en as ons om aanneem so die sleutel is om om aan te neem aanneem of te gloe en ons belei ons sondes dan mag hy ons vergewe ons glo gloeis ons vergewe en dan begin ons met om een pad loop waar ons sekere goed moet doen want onthou die boeken die boeken gaan opgeskrywe word oor wat ons doen wat ons nie doen nie, en daarvoor gaan ons of beloning of vergelding ontvang intussen tyd, terwyl ons dit nie recht doen nie, gaan God ons tig of straf om vir ons in die jimmel te kry en dit gaan vir ons dalk tragedie en goede moet hy oor ons bring en uiteindelik, miskien as ons genoeg gedoen het en ons het genoeg punt, dan gaan ons enig komal toe, dis godsdienst sê my weet nie so geglo nie Ons het Jezus aangeneem, omdat ons bang was vir die hel, omdat ons sondags was. Maar die probleem is, na ons aangeneem het, het ons sondags geblij. Want ons het gekyk, ons het gelet op die sigbare. En as ons op die sigbare dinge let, dan kyk ek na my leven, en ek sien my leven is vol foute, en dit maak vir my een sondag. So sien julle, dit is Jesus kom vir die sondags van die wereld te sterf. Ek het om aangeneem, allemaal het om aangeneem, en dan dat hy mag geem, om kinders van God te word. Dit is die godsdienstmodel. En dit is hoe die wereld lyk. Ek wil sê, dit is hoe die traditionele kerke lyk, dit hoe die punksterbeweging lyk, dit hoe die, die grootste deel van die garismatievernieuwing lyk. Alright, wat is verhouding? Verhouding sê, 2000 jaar gelede, het God sy seun gesteer. 2000 jaar voordat ek en jy gebore is, het hy die sonde van die wereld, wat was, wat is, en wat so kom myne en jyne ook, op omgeneem. En hy het ons door sy offer, met een offer vir altyd geheilig, hy het ons rechtverdig. Dit beteken heilig, rein, sonder vlek of rumpel, sonder gebrek, dit sê die viesers 27. Dit het hy met ons gemaakt, en omdat God ons nie nou na die, nou kyk God na die onzichtbare, onzichtbaar, op die oomlik, is wat hy gedoen het onsigbaar is wie jy is <laughs> sigbaar is wat jy doen ten jylle saam en God sê ek ken niemand meer uit die vlees nie want ek werk uit die geestwereld van licht uit ek kyk na die onsigbare en daarom sien ek jou as rechtverig maak ons, foute. Ja. Model, maak, ons foute. maak ons foute volgens hierdie model maak ja. ons foute volgens hierdie model volgens die verhoudingsmodel maak ons foute wat sê God? hy sê aan hulle sonde is in oortreding weer hy sê ek bedink dit nie, hoekom nie ek sien hulle nie na die vlees nie maak dit die foute in die sonde is ok, verseker nie jy gaan nou sien, kom, ek sê dit nie, nie ok, maak nie, maar goed nou kom God, en hy kom nooi ons en hy sê, ek het jou lief ek wil verhouding met jou he en hy vertel vir ons die goeie nies die goeie nies, wat is goeie nies dat ons waardig is, en dat God in die geestwereld oor ons bedink, gedagtes van vrede nie onhoud nie ver oor wat ons kan bed of dink die goeie woord wat hy gesprek het, dit is wat hy oor ons bedink, dit is die goeie nies, en goeie nies, bring by my oortuiging, en oortuiging is die selle as om te glo, nou sê ek nie, ek moet glo, jy moet net glo nie, vertel om die story, vertel om Godse droom, en Godse droom is in staat om om te oortuig, en as dit nie in staat om te oortuig nie, dan kan dit nie werk nie, en die oortuiging is geloof, so geloof is nie meer een inspanning nie, dit is noodwendig uitvloeistel van goeie niets, dit is ons reaksie op die openbaring van Godse karakter, dit is ons gesê. En dan, dan, as ons oortuig is, dan kan ons iets doen. Jy dit vanmorgen genoem, ons kese, kapie, maar ek wil die woord verander, dit is nie ons kese nie. Dit is ons kese ook, ja, maar ek wil een beter woord gebruik, en die woord is, dit is een oorgawe, is om my oor te gee aan dit waar ek oortuig het jy weet, kese klink so weer, jy weet, ek kies, kies, kies, kies, jy ja, jy sê oud-testamenties, kies dan nie lewe, en jy kan lewe, die oud-testamenties was dit so, want kese is amper alweer een werk, maar om my oor te gee, en dit waar ek oortuig is, is een vrug, ek kan nie anders nie, en dit geef my oorgabe, en oorgabe, gee God sy sin, oorgabe, is om een met hom te word, om met hom te wandel, is om hom te ken, en, om om te ken, sê Jesus in die oh, 17, is die eeuwige lewe, dit is die eeuwige lewe, dat hulle ken, daar sê nou vraag jou verstaan jy dit is dit paraat in jou hart, dat as iemand jou vraag, maar wat is die verskil kan jy sien die enigste verskil is, waar staan die kruis en sien die duivel ontkende die kruis nie hy die kruis in stand gehou, en dit is waar hy het recht gekryd om die gelovig die christend om die kerkwereld, vir 2000 jaar te mislui, vir 2000 jaar minderwaardig te hou, vast te vang, in, in sondagskap. En as ek een sondag het, wat doen ek? Ek sondag. Maar as ek rechtverig is, wat doen ek? Dan doen ek gerechtigheid. En dit, dit is die beeld. So jylle het die twee beelde mee. So, wat vir my belangrijk is hier, is, ek wil nou, net na pa, moet die hulle kyk, gauw, ek skies, ek wil die moedie die goed afwandel, want ek, ek wil hier ons moet hierdie goed verstaan, ek wil hier ons moet, in ons eie hart ons self plaas vermoor, en sê, waar staan ek? Je sien, so, jy krijg een mens, en as ek uit die prentjie vannacht teken en ons gesê, so het Adam gelijk, toe kom God, en hy blaas hy asem in Adam, en daar is Adam, daar is geest, siel, en lichaam, daar is Adam, en toe sondig Adam, en toe, nadat Adam gesondig het, het God sy geest omverlaat, en nou is Adam van God sy geest gesky, en ons sê, dis die dood. En as gevolg daarvan, het die oortredinge en die misdaad, die symptome van die sonde gekom, en die mens was, God het uitgeroep en gesê, jylle ongerechtigheid het een skytsmeer geword, dis my en jylle. Maar toestier God sy sien, 2000 jaar gelede, en God het al ons oortredinge, en al ons ongerechtigheid, en al ons minnewaardigheid, en al ons vreese, en al ons smarte op hom laat neerkom. Hy het al ons op opkom laat neerkom. Jesaja 53. En aan die ander kant, lyk alle mense nou so. Sien jylle? 2000 jaar gelede, het Jesus gekom, en die mensdom, gerechtverdig. Allemaal lyk nou so. Daar is niemand op hierdie planeet, wat nie vir God so lyk nie. Maar dit beteken nie, ons wandel met God nie. Dit sê nie, ons ken hom nie. Dit sê nie, ons het toegelaad, dat hy ons vertuig van die goeie nies nie. Ons kan nog altijd die. na ons ons Goed, nou lyk ons so, kan jy sien wat die baan het godsdienst gespesialiseer? Godsdienst het terwijl ons so lyk, vir ons vertel, dat ons so lyk. Besef jy dan, dat het, het 2000 jaar lang met die mens gebeur, miskien net 20 of 30 of 50 of 60 of 70 jaar in jou leven het, het gebeur, dat godsdienst vir jou vertel het, dat jy een sonder is en vol oortreding en is, en dat God vir jou kwaad is, en is een leen. En daar met die leen het hy jou vastgehou in sondagskap. Het hy jou slaafgemaak van sonde. En omdat jy die leen gegloed, het jy lang nadat Jezus jou vrygekoop het en oorgebring het hy die macht van duisternis, oorgebring het in die koninkrijk van die seun van sy liefde. Lang daarna, het jy nog steeds onder die macht van duisternis gewees, want jy het sy vieslike leen gegloed. En besef jy dat die God die spondel, het die leen vir ons opgedusd. Die vijand het die, die godsdienstmodel gebruik om vir ons die lewe te vertel. Maar nou, nou is ons hier. Ons verstaan dit nou. Verstaan Jesus gekom en nou is die vraag, hoe lyk ek nou? Ek wil vir jou vraag vir hoor, hoe lyk jy? Lyk jy so? Ja, ons kan begin. Allmaal lyk so. Allmaal is heilig, rein, sonder vlek of rimpel, sonder gebruik. Maar nou wil jy wees wat godsdienst gedoen het. Godsdienst het een appel op ouwens gemaakt, omdat godsdienst, omdat daar nie directe skakel tussen godse geest en die mense, omdat hy nie gevul is met godse geest nie, het godsdienst met wette en reels en ordes en godse woord een appel gemaakt op een ouse verstand. En ouwens het godsdienstdag begin om die heren te dien. Sonder om verhouding met om te Ek was so, ek was jarenlang in my leven, een godsdienstige kind, maar, daar was nie een teenwoordigheid van Godse geest nie, daarom ek het hierdie bybel gelees, want, dit was die rechte ding om te doen, ek het gloed geworden met, lees jou bybel bid elke dag, en ek het het gedoen, getrouw, maar hierdie bybel het nooit meer gepraat nie, en hoe ouder ek geworden het, hoe minder ma en pa, ek gaat om oor my skouwer, te kyk hoe minder het ek het gedoen, maar, verstaan jy, want, dit het, het net nie vir my gewerk nie, want, daar was geen reaksie in my nie, my ander woorde, Ek kan die gedaante van godsaligheid hee. Ek kan lijk soos een christ en ek kan een kerkganger wees. Sonder. Sonder dat ek vrou moet hier hee. Toe gebeur daar iets rond my. Toe ontmoet ek die heren. En die ontmoeting, in retrospect moet ek herken, het gepaard gegaan met die ontdekking, dat ek nie so jelendig slecht is, wat ek denk nie. Trings, ek was nog nie uitgeklaag daar ook nie want ek het ander dag vir julle gesê, ek het in my, my 75 dagboek, jaar nadat ek die heren ontmoet het, my 75 dagboek op my dag het bygekom, en ek lees om deur, en ek sien die journaal wat ek daarin geskryf, en hoeveel inskrywings ek gemaakt het, hoe ek het met zonde in my leven, en hoe slecht ek is, en hoe zwaar ek gang het, maar verstaan jy, dus asof Godse geest doorgebrek het, ten spuite van my verkeerde denken, en daar gekom, maar Godse geest het in my kom woon, ek was bewust daarvan, ek was bewust dat die skakel tussen my en die geest daar is, maar dat niks aangegaan nie. Ek het Godse stem nie gehoor nie, ek het die opgewonheid, ek het die lewe in my ervaar, maar my gedagte het precies geblei waar het was, want my gedagte het myself nog steeds as zonder gesien. En toe, toe gebeur daar iets in my. Toe kom Godse geest, en Godse geest doen met my iets, praat nou, hoe het ons sê nou die, die laste kamp, dis nou my story. Godse geest kom, terwyl ek soek na Godse stem. Kom God en hy kom maak vir my een deur oop, en hy wees vir my, ek my laat doop. Iesh. Ek my laat doop. En ek, ek het groot geword onder die bestel dat ek is besprinkel as een baby toek is gedoop. Maar ek weet, ek weet hierdie keer God my gepraat En weet nie, dit was die groot deurbraak van Godse Gees. En ek laat my doop. En die moment toe die doop kom, toe kom hier een klompgoed saam. To die doop kom, die Heer is beskryf die doop as doodreken versonde, aflegging van vlees, is om die vleesmens te begrawe, is wat oor doop een onderdompeling is, is om onder te gaan soos in een graf in en op te kan staan in een nieuwe lewe. En toe ek daar opstaan toe begin daar iets gebeur, toe begin daar een stroom te vloei, van Godse gees naar my denken toe. Want hou nou net, in al hierdie tyd, was daar een geestwereld van licht, en een geestwereld van duisternis. Die duisternis het in die ouwe verbond, uit die ouwe testament, In, in al die jare appel op die mens gehad, God is begeerte, was van die begin af die selle vir die mens, en so sien die geestwereld van lig en die geestwereld van duisternis, in al die situaties werk, so nog steeds is die geestwereld van lig is daar, en die geestwereld van duisternis is daar, en hy maak die appel op my, en nou is die skrif vol daarvan, hy sê, Jeremia roep vir die volkheid, hy sê, hoe lang hulk jylle op twee gedagtes, is het geest of is het vlees, is het lig of is het duisternis, Jacobus skryf, hy sê, hy wat hink op twee gedag het, hy wat twyfel, my ander woorde wat sê, gaan dit, gaan dit nie, is dit geest, is dit vlees, wat is dit, hy sê, moet dink, dat hy iets van dit, van die groot skat, wat God om as erfenis gegeet, dat hy iets daarvan in besit sal neem nie. En dit was my probleem, ek het gehink tussen hierdie twee, dat die stroom begin vloei, want ondou daar was die directe contact tussen Godse geest, en Godse geest in my, en die geest wereld van licht, hoewel die contact daar was, is Godse geest Ons het nie Afrikaanse woorde afwoord nie. A gentleman. Watse ding is a gentleman in Afrikaans? Kom ons maak het Afrikaans, ons noem het a gentleman. Julle vertel wat sê gentleman. Nou Godse geest is a gentleman. Hy gaan jou nooit, hy gaan jou nooit doen nie. Hy gaan hom nooit op self afvoerse nie. So hy staan by die deur en hy klop, en hy sê, ek wil my jou maaltijd hou. Maar nou wil ek jou wees wat hier gebeur het. Na dit met my gebeur het, dat ek Godse geest ingenooi het, het ek bly sit onder die lering van godsdienst. En die lering van godsdienst het gesê, ek moet sekere goed doen en ander goed nalaat, anders ek in die moeilikheid bedere. So, ek was nog steeds onder die wet. En nou sê die skrif, as die wet gelees word, bly daar een bedekking oor ons hart. En die bedekking het daar gelees, so dit was wet. Maar toe God sy geest gekom en toe God die eerste keer deur brek, toe word die wet vervang met woord, met Godse woord, die waarheid van Godse woord, Godse beloftes, Godse droom, Godse plan, die inspraak van die geestwereld van licht, dier Godse gees na my toe, en toe ek dit snap, toes daar een stroom van Godse geest, wat vloei na my denken toe, en dis wat van Paulus praat, sy sê, word veranderd door die verneeming van julle gemoed, toe kan die stroom begin lopen. Goed, as julle bed my, nou sien ons iets interessants, ons sien, wat die gerechtigheidsboodskap betref, waarmee ons bezig is, sien ek, Owens vat hier die boodskap. Hulle sê ja daarvoor, want dit is die waarheid. Hulle nooi Godse geest in. Maar hulle is soos die gelijkenis wat Jesus vertel het. Ek wil hier jy met dit op jouself toepas vanmorgen, aan die hand van Matthies 13. As jy die saaier het gegaan om te saai, deel het in die padgevalpartij en op die rotse partij, in die dooringspartij in die partij, goeie grond. En jy sien wat gebeur het, is vir ons wat hier sit, het die boodskap van Godse gerechtig, het die boodskap van verhouding, die waarheid, want dit is die waarheid wat vry maak. Het die boodskap van die waarheid gekom om ons vry te maak, maar ons het nie toegelaat, dat ons van die wet omsla raak nie. Ons het nie gaan sit nie. Hoor wat sê die besalmdichter, hy sê, salm 1, welgelukzalig is die man wat nie, wat nie gaan op die weg van die sonder. Nie staan in die raad van die godloose, en hy sit in die kring van die spotter. Wie dit? Wie is dit? die, die gods en stelsel. is die raad van die goddelose. Want die, die stelsel, die lering is nie van God nie. Dit is die weg van die sonder. Dit is die kring van die spotter. Want die spotter verkleineer wat in die kruis gebeur. En die spotter sê, dat Jezus het ons sonde op omgeneem, maar ons is nog sonders. Nou, wat het hy dan gedoen? Dit is die spotter. Verstaan jy, ek nie besef, ek was deel van die spotter hy nie. Hy sê, waarom word die naam van die Heere belaster? Die naam van die Heere word belaster daar buiten, omdat die Christendom sê dat Jezus le sonde kom wegneem met my le sondas. En le sien ander mense as sondas, sien hulle die, die kring van die spotters? Maar nou gaan hy aan, hy sê, maar sy beha is in die wet van die Heere. Nou weet ons, oud testament is was het wet maar nou is die wet volbring, en God is die wet, hy sê, ek sal my wet, my woord, my droom, my gedagtes, sal ek in jou hart gee in jou verstand inskrywe, en jylle sal nie meer mekaar leer en sê, ken die Heere nie, jylle sal allemaal van my ken, kleine groot onder jylle, Jeremia 31, van 31 tot 34, so, hy sê, dis die paard wat ek nou met jylle wil loop, so, hy sê, hy oordink nou sy woord, Godse droom uit die geestverder van lichtheid, hy sê, hy oordink sy woord, dag en nacht, die woord oordink, is die woord, hy sê, sy behaas en die weet van die Heere, die Hebreeuwse woord beteken daar, om dit nader te trek. Dis soos wanneer ek onder een vruchteboom staan, en ek buig die tak af om sy vrucht buiten te kom. Dis om dit nader te trek, om te sê, ja, jyre, ek vat dit. Die woord hy gaan veroordink is om to remove, is om dit in ontvangst te neem. Letterlijk, staan onder die vruch, die boom, besien die boom, en die vruch, die vruch is Godse droom, Godse gedagtes. En nou, staan ek onder die boom, en ek hy gee die tak af, sy Sie sien, is die ouwe die net voorbij, die ouwe loop en loer nie, en Sie sy sien, het ons baie keer gedoen, het ons luister na die gerechtigheidsbootskap, ons sal selfs een kamp bijwoon, ons sal op een die sondagochtend dienst kom, en ons sê, jo, dit is mooi, maar ons maak dan niks meer soos die uitstap nie, ons word ingesleep in die sorge van die lewe, die verleiding van die reikdom, die grootheid van die lewe, met andere woorde, dit is net so goed, hy saad op die grond, of hy is op die rotse, of hy is in die doorings, Hoor jy, baie keer het ons dit gedoen, en wie wat gebeur, dan verander dit nie ons levens nie. Dan sê ons, ons verstaan die gerechtigheid. Ons sê, ons is deel van die gemeente. Ons levens het nie een skuif gemaakt. Liks. Ons leef ons ouwe leven, wat sê dit? Dit sê, hy saad op die pad, nie doorings, of op die rotse. Dit is wat dit sê. Nou die vraag is, kan ons dan sê, dat ons dit het, kyk wat gebeur. As ek nie hierdie stroom laat vloeie nie, as ek hierdie ding gaan oordink nie, en dit is die appel, as Jesus sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, ek sê julle ris geef, kom ons transponeer dit, uit die jaar 1, voor die kruisiging, tot 2014, hy sê, allemaal wat vermoeid en belast is, kom na my toe, waar is hy nou? Hy is nou binnen, ja. hy sê, kom na my toe, wat doen ons? We gaan liever in die bank besteeder toe. ons het aller ander manier, hy sê kom na my toe my ander woord wat God sê, hy sê keer terug na my toe, die enigste verwijt waar hy het ons gesê, waar hy in die Nieuwe Testament ooit van gelees word, is dat vir die gemeente van Everse sê ek het 19 jaar en dis jy eerste liefde verlaat het, ek verlang jou vir gemeenskap met jy jy is my prachtig Everse beteken ons begeerlik jy is my begeerlijke breid ek begeer jou maar jy is te bezig te moeg, jy oordink nie my woord nie, jy oordink nie my hart nie, jy ontvang nie, jy neem nie en ontvang, so dat ek nie, luister my, dit nie kutspap nie, dit val nie in jou skoot nie, alles is verniet, maar jy moet ontvang, ons gesê al Godse beloftes, is soos een bankrekening, wat God vir jou gaan oopmaak het, en ek geef jou die kaart, En al wie moet insluit is jou persoonlijke identifikasienommer, ken jy 'n pin. Wat is jou pinnommer? Wat is jou pinnommer? Die geregtigheid van God is jou pinnommer. Die geregtigheid van God, die feit dat Jesus jou geregverdig het, dit is jou toegang tot daai goed. En besef jy, toe ek geglo het, geke die Here ingenooi in my lewe, al die beloftes was hier al die beloftes was wat hom betref, ja amen, maar wie wat het ek geleef, ek nie daar volgens geleef nie, want die pinnummer is verkeerd, en elke keer as ek wil trek van die beloftes, dan skop hy vir my en hy sê, pin incorrect, jylle al gesien, sê dat op die druk, pin incorrect, raai net wat, dan kan ek niks in besit neem nie, en dis wat met waar van ons gebeur het, so ek wil van die punt afstap, jylle sien die beeld, so waar gaan dit vermoorde, dit gaan daar dat ons die waarheid gehoor het, nie godsdienst nie, maar waarheid. Ek wil vir jou vraag, is jou besluit gebaseer op die godsdienstmodel, of is jou besluit gebaseer op die waarheid? Misschien moet ons dit vastmaak vanmorgen. As dit op die godsdienstmodel was, oké, okay. maar as dit nou die waarheid daarby, maak dit nou waarheid, vervang godsdienst in jou denken dan nou vanmorgen met waarheid. Nou kyk nou, Godse geest maak appel op jou, die geestwereld van licht maak op appel op alles van jou, en hoe meer jy in focus is met Godse geest, want nou moet ons onthou, alles wat gebeur op hierdie aarde, het God besluit, om dier ons te laat gebeur. Hoekom het hy Mooses die seel laat opmak? Hoekom het hy Mooses die oude in die water laat gooi? Hoekom het hy Mooses die rots laat slaan? Hoekom het hy Mooses met Mooses nie met die rots laat praat? Hoekom? Hoekom sê hy, En my naam sal jylle die duivels uitdryf. Ek moet doen uit die selfie. God het gekies, ons gesê, ek en jy is God's verdeenwoordiger, so God wat die ontoegankelike lig bewoen, het nie een lichaam nie. God het vir my en jou een lichaam gegeen en het gesê, ek kies om jou my lichaam te maak. So alles wat God sê, gaan hy dier ons sê. Kan jy my hoor wat ek sê vanmorgen? Ek sê, alles wat God vir Jan Kempdorp, vir Vaalharts, vir Baberspan, vir Dal, vir Dallarei wil, vir, wie is nog, die ouwe wat die wereld vol in ons land sit, en luister vir morgen, alles wat God wil sê, vir die ouwe in oost Londen, of, waar hulle ook al is, wat God wil sê, gaan hy dier jou sê, of anders gaan hy het nie gesê wees nie. En daarom het ons gesê, dood en lewe hulle in die mag van die tong. En hy wil die tong gebruik, sal die vruchte daarvan eet. So nou kan ons kyk, Godse geest is hier, Maar Godse Gees het gesê, is een gentleman. Hy klop aan die deur. Hy sê, ek stel met die deur en ek klop. As iemand inkom, sal ek met hom maaltijd hou. En hy moet my. En nou, as ek die deur oopmaak, dan kom Godse Gees. en Godse geest kom draan my oor, dit ken julle baie goed, uit die geestwereld van licht uit. Uit Godse skatkamer van die jimmel, as ek het so kan stel. Kom tap hy een stroom, en hy sê, ek wil jou vul daarmee hy sê, en as ek jou gevul het, dan gaan iets gebeur, dan gaan die paarskyp oorloop, nou, ek wil hier so veel iets wees, as ek nog so ene keer het. kyk mooi, sien jy, hierdie uitstorting, is twee goed, dit is Godse Gees, maar is my woorde, ek dink die woorde uit, ek spreek hulle, hulle. maar Godse Gees drijft dit, Godse geest steek het aan. So, Godse geest praat nie sonder dat hy met my praat nie. Kan jy siel twee wat met mekaar samenwandel, twee wat met mekaar oor een het. is om, sien jy hoe belangrijk is beleidnis? Want ondou net, in die godsdienstmodel het ons gesê, moet ons ons sondes opnoem om vergewe te word. En die verhoudingsmodel het ons gesê, beleidnis is om met God saam te stem. Wat sê God? God sê, ek het jou vergewe, ek denk jy Maar besef jy, as God sê, ek dink jy verder oor die fouten wat jy maak nie, gaan ek het bedink. Maar ek jou iets vraag, as ek dit nie bedink nie, gaan ek het aan nou doen. Kan ek het stadig vraag weer. Ek sê, as God sê, ek dink nie aan jou fouten nie, dit is wat gegewe. En jy sê, ek dink ook jy daar aan nie. Hoekom doen jy dit dan? Dan lig jy moos. Dan bedink jy dit. Want jy sal nie doen wat jy nie bedink nie. Come on. So as my leven, as my leven, as my optreden nie in lijn kom met my beleidnis nie. Dan lieg ek. Kan jy sien wat gebeur met ons? Hoe makkelijk is dit vir ons om te sê, ons het die gerechtigheid, ons verstaan gerechtigheid, maar ons praat, die woorde wat ons praat, praat ons uit ons denkheid, -e daar is geen geest in nie. En wat het ons gesê, dood in lewele en die mag van die tong? Ons sê, ons gebruik tong as so zwaard steken, onverskillige woorde, wat so'n zwaar steken is. Hy sê, maar wij sy woorde, skep leven. Come on, oor jylle. Kan jylle sien, hoe kan ek Godse geest in my het, die deur op hom toemaak en uit my eie uitspreek, en nie, wat gebeur hier? Hoe kom doen ek dit? Omdat ek toegelaten, dat die vijand my met vlees, met omstandighede, want hy werk in omstandighede, my met omstandighede, met vlees, en met vrees, het ek toegelaat, dat hy hier inkom en dat hy my gedagtes gevangen neem. Kom aan. En uit die oorvloed van die hart, spreek die mond. Jesus sê, en Lukas sê, die goeie mens, bring uit die goeie skat van sy hart, die goeie tevoorskyn. Slechte mens, bring uit die slechte skat van sy hart, die slechte tevoorskyn. So kyk wat die te tevoorskyn breng. Wat kom uit jou mond uit? dan moet jy dit terugvat. As jy ons Jesus' woordvat, en dan sê hy, as ek uit die slechte skat van my hart, slechte woord te persoon kan het bring, meen ek het een slechte skat in my hart. Meen dit, hoor jy, dan klassificeer ek eindelijk onder die slechte mens, hoewel hy is nie meer een slechte mens vir God nie, maar jy sien die metafoor wat hy gebruik. En dit wat belangrijk is, dat ons dit verstaan. So, nou is die vraag, ons skep dus, kom ons sê, hierdie is die onsigbare wereld. Hierdie is die sigbare wereld. So, ek gaan nou een van twee goeders doen. Ek gaan nou die onsigbare wereld, waar pers, dit die kleer van die dood, right. ek gaan in die onsigbare wereld dood skep. Jy moet mooi hoor wat ek sê. Paulus skryf die Korintheers, 1 Korintheers 8 vers 2, of vers daar rond. Hy skryf oor die ding van offervleis en goed. Hy sê hierdie ding, hy sê, die kennis maak opgeblaas, maar die liefde stig. Jy sê, ons sit hier, En ons het kennis. Ons het kennis van die waarheid. Ons het kennis van die gerechtigheid. Maar had jy gedink hoe afskiewelik is die kennis van gerechtigheid, as ons onheilig leven. Kan jy dink wat sy aanranding dit is, vir die gerechtigheidsbootskap, vir die inhoud van die grootseid, van die liefde van God, as ek en jy willens en wetens, vol hart, en ongerichtigheid. Nunk is alweer. Hoor jylle? So, die belangrike ding hier is, dit wat spreek ek, wat laat ek toe? Sien jylle, ons kan nie help nie, luister, hierdie ou is nie het gentleman nie. Die duivel is nie het gentleman nie. Ek wil ons om een regheid vir wie jy is, dit is een vark. En verstaan ons Afrikaans nou nie kansel taal nie, maar ek kan nou ook swain ook geset, maar een vark is maar een vark, maar dis wie jy is, wie wat, hy wacht nie sy kans af nie, hy het geen maniere nie, hy sal jou bombardeer, en bombardeer, en bombardeer, want hy kyk wie hy kan verslind, en as jy oomlik as jy le, het aan jou, so jy sien, as hy ons gedagtes kan vul, ek sit gestraan, ek vermoord bedink ek hierdie ding, ek sit gestraan, sit ek en hende, ons het nie s'n gekyk in, Nu sit ons oma daar na nou een vliek kyk. Ek sit naderang die ding af, ek sê nie mese. Die gemors. Die gemors, die onheiligheid, die onreinheid. Ek sê wat moet in die director of wat ook al, of producer sy hart wees, om sikke gemors uit die ding en het te vervul en het op die doek te sit. Maar wie wat is dit? Dit is die vijandse aanslag om my denken my die gemorst te vul. En Gabi sê en Gabi sê, so as ek, as ek my gedagtes daarmee vul, waarvan my hart vol? Op die moment is my hart vol van die gemorst. Luister, ek is kind van die Heere. Ek verstaan die gerechtigheid van God. Godse geest woont sy volheid in my. Oorheid. Maar ek gee my oore, ek gee my oore, vir die gemors wat die vijand op dis, oordink ek Godse woord na die proces dag en nacht, het ek een baan, Godse woord, nee, het ek baan hierdie gemors, so, nou, laat ek toe dat hierdie goed my beet kry, en ek vul my gedagte stelselmatig, nou my beet, lang na ek gekyk het, na hierdie, lang na ek die televisies knoppie gedruk het, loop ek nog met hierdie beelde, wat nou gesneller is in my kop, en is hier hierdie klomp onrein gedagtes, want die ene roep die ander, want ek het ons nou oorgegee aan die mag van duisternis, hoor jy, en hierdie goed loop in my kop, en loop in my kop, en raai net wat, kom by my mond uit, en wat by my mond uitkom, is wat my leven gaan bestuur, so wat is die volgende ding in my leven, volgende ding in my leven, as ek in hierdie situasie, sien julle, daarteen kan ek my bezig hou, met Godse gees. kyk mooi, ou oh David, David het dit gekend, David skryf versalm 23, en hy sê ek kort niks, hy laat my neerlein groen, waar hy wel, hy is die Ees, fantastisch, en kom in versal 32, en hy sê, het ook geswaaig het, het my gebeente uitgeteer, en my gebrold die hele dag, David het geweet wat het is, om vrouw met God te heen, David het teruggeglij, David het toegelaat, dat wat hy oor die meer gesien het, toe hy na Batsaba gekyk het, dat dit ombeed kry, ons kan nie dit vir my, dat ons sikker goed sien nie, maar luister, wat maak ons dan mee? En ek wil vir jou, hoe pa goed is geef vanmorgen, Hoe gaan ons ons gedagte suiver hou? Hoe gaan ons wees soos die psalm 1 man? Die psalm 1 man wat sê, hy oordink sy weet dag en dag, en hy te bagada in Godse woord. Hoe gaan ek soos die psalm 1 man wees? As een paar maniere. Die een is, om toe te lade Godse geest hier oortuig. Om met Godse geest een pad te begin loop. Maar nou wil ek hier vir u met ding verstaan ek het net nou hierdie prentje geteken, so ons teken weer eeniesel. Daar is ek, en ek het Godse Gees genooi om my te kom woon. Nou, het ons gesê, hierdie synaps, hierdie ruimte, tussen siel, wie ek is, en Godse gees. Het Hebrews 4.12 gesê, die woord van God is levend en krachtig, skerp als enige, twee in swaard, en het dring dier tot die scheiding tussen siel en geest, want Godse woord, die woord, die waarheid, ek praat nie van wat in die bybel staan. nie, dit staan in die bybel ook, maar daar staan ander goed in die bybel, wat hy die daar gesê het, ek praat van Godse woord, soos die in die bybel staan, die Godse openbaring, die openbaring van Godse geest, wilkom leed tussen geest en siel, en dit is wat gebeur het met David, maar toe, wat het in Davidse leven gebeur? Davidse leven, goed, David was nog onder die wet, maar David het profeties buiten die wet geleef, die oomlik as die wet kom, en ek wil weer, ek doen dit, in my eie poging, en my eie probeer, ek gaan nou minder so maak, ek gaan nou meer fatsoenlik wees, ek gaan minder rook, ek gaan minder drink, ek gaan minder vloek, vertaan jy dat type ding, dis ek wat gaan probeer. Werk nie so nie. Dit is een oorgawaan oortuig, en God sê, ek het jou heilig is die oortuiging van die heilig is. Sal jy dit doen, as jy heilig is? As jy sonder vlek of rimpel, sonder gebrek is, denk met jy daar oor, denk net vanmorgen, maak toe jou oor, denk, s eet my geheilig, eet my gereinig, sonder vlek of rimpos ongebrek. Dit beteken jou dermkanaal, jou lever, jou longe. God, dit is geheilig, gereinig. Come on. Gaan ek het nou weer besoedel? Gaan ek nou weer terug op my pad? Come on. Jy sien, so, maar wet, wet het die bedekking gebring het ons gesien. Maar dat is een ander manier van wet. En dit is, ons kan, in plaas van wet, kan ons hier so, sonde inskryf. Nou, luister mooi, Jesus die sonde van die wereld kom wegneem, wat is die sonde? Die sonde het ons van God gesky. Maar daar is symptome gewees van die dood, van die siekte, nee. En die symptome is doodklaan, echtbrek, en stel aan alle naregoeders. En nou het ons onder die aandrang van die duisternis wat ons gedachte wil gryp, het ons toegelaat dat hy ons gedachte gryp. En nou begin ons sonde praktiseer, en ek noem dit ook wet. Wet 2. Hoe sê ek so? Want onder die wet was het so. Ek kan maar die kat in die donker knyp, as ek nie gevang word nie, is ek ok. Is het so? Die ouwe die wet oortreed, die ouwe die wet oortreed, en hy is nie gevang nie. Wat moet om gebeur? Niks. Jy? So nou denk ek, ek kan maar die kat in die donker knyp, ek kan met my spel voortgaan. Ek kan die onheiligheid aan my toelaat. Want waar kom het vandaan? Het kom in my denken in. Daie onheilige denken, kom het van Godse geest af, versteker Waar kom het vandaan? Het kom van die duisternis af. Wat sê dit vir my? Dit sê, ek was ledig, ek het rondgele. Want as ek vir verkeerde plek, vir so die verkeerde tyd, vertan so jy, dan word ek een prooi van hierdie goeders. En as ek hierdie goeders gaan bedink, as ek toegelaat dat die maag van duisternis my denken vul, gaan dit nie dood voortbring. En dis precies wat hier gebeur. En besef jy, ek het Godse geest in. Ek praat gerechtigheid ek verkondig die boodskap van gerechtigheid, maar my leven spreek die teenoorgestel. En hoelang gaan ek aanhoud daarmee? Nou wat ek jou verpuis hoe dit werk, wat met my gebeur het, toe ek by die plek kom my leven, wat ek sê, jyre, ek kan nie meer een spel speel nie, jy het my lang al uitgevang, jy weet alles van my af, jy woon in my. Wat kan ek doen? Wat kan ek sê, wat jy nie hoor nie? wat kan ek dink wat jy nie weet nie? Wat kan ek doen in my lewe, wat nie openbrood sigbaar is nie, voor die oor is nie? Nou wil jy sê, as dit die geval is, as ek en jy bewus is van God Godse geest wat in ons woon in sy volheid, en wil ek jou vraag, hoe is dit moendlik dat ek kan voortgaan? Ek sê nie dat jy nie foute maak, ek maak foute, maar maak foute. Maar dat ek volhart aan die ding, vol hart en Dit is onmoendlik. Kan jy nou verstaan waar ons krijg? Johannes in 1 Johannes 3,8, hy sê, hy wat aanhoudend, aanhoud daarmee, aanhoud met ongerechtigheid, en hy sê, het God om nie geken nie en het om nie gesien nie, luister mooi, waar hoor ek sy stem? Abba kijk het sê, ek wil my, my wachthooring stel, en ek wil speer, hoor jy, dit klink vir my soos die tak naderbring in die vrugverweider, ek wil speer wat jy in my sal sê, wat u in my sal spreek, wat ek op my klachten moet antwoord, want die antwoord gee God, maar ek gaan dit uitspreek. Jy sien, ek het myself nie meer gegeen daarvoor nie, ek het my gegeen vir hierdie goeders. Terwyl ek hierdie gedante het, terwyl ek aan die een kant dit voorhou, praat ek, ek praat lewe, luister mooi, ek praat lewe, maar, daar is geen, sien jy, dit is net wit, daar is geen geest bij nie. Alright, verstaan jy so, weet wat, ek het myself uitgevang, ek staan vir julle vanmorgen, ek sê, hoe is dit moendlik, hoe is dit moendlik, dat ons jaar en jaar uit in die gemeente kan sit, en dat ons ongerechtigheid kan bedrijf, onder die predik, waar is die fout, waar is die oortuiger, waar is Godse geest, en ek moet van jy self hoeveel woorde het ek hiervan vooraf gespreek woorde van lewe, sonder Godse geest, want ek had dit nie oortuig nie. Maar as dit Godse Gees is, boor dit oortuig, maar, ek moet amte tot verzachting sê, Godse Gees sal jou nie oortuig, as jy nie oortuig wil wees nie. En solank as wat jy in hierdie ding vast blij sit, kan daar niks uitkom nie. Is Godse geest daar? Godse geest daar. Jy weet wat my die, die beste is, die verstommende, as hy ou, hy ou word om die bos gelei, in die kriminele ding in en hy neem deel aan die kree met activiteit, want hy gaan klomp geld maak, en hy, dit word so aan hom voorgesteld, dit is die die werk dit word so mooi aan hom opgedis, so mooi aan hom voorgesteld, dit, dit is fantastisch, ek wil dit hee, maar hy, dit snu die gevolge uit, en dan doen hy hierdie ding, en dan word hy gevang, dan denk hy, waar was my kop? Waar was my kop, dat ek hier kon sien, he? hoor jy, toe hy die sonde om hel sit, toe dit die inspraak van Godse geest, wat gesê, dis die weg van laal, toe hy links die rest wil gaan, dat hy die inspraak verloor het. Dat is het laat, want is skade. Hoeveel van ons het al skade geleid, oor die ding? So nou kom Jacobus en Jacobus sê, soos wat God sê, so dat ek heilig is, moet ons in ons hele levenswandel heilig word. So nou is die vraag, het die goeie boodskap, het die goeie nies, jou oortuig, dat God van sy kant af jou geheilig en gereinig het, en dat dit is hoe jy vir hom lyk, dit het om die prijs gekost van die leven van sy sien, is dit dan te veel gevra, om uit te stap en te sê, ek, ek sit een rem op my leven, een rem op my baie planne, om net tyd met God te kan spandeer onder andere. Ek sê nie, jy gaan ophouw werk, ophouw bezigheid en ophouw plan nie. Ek sê, net een rem om te sê, Jere, ek moet stop. Ek moet een opname van my leven maak. Waar staan ek vandag? Waar vind jy my? Wie is ek? Is ek hierdie ou wat voorgee dat ek dit is, maar ek is dit nie? Bring ek dood voort met my mond? Of laat ek Godse geest toe om leven te bringe? So ek moet nou sommer bom los onder julle. Ons is so vry in die gemeente, dat ons ons vry het begin gebruik, het. Paulus dat Paulus waarskie dat hy sê, gebruik nie hulle vry in die aanleiding van die vlees nie, ons is so vry, dat ons gesê, nie wat, die sonde is my gedeel. Wat God betref, bedink het nie, jy, jy kan nie die goed doen, God bedink het nie. Dit verander nie God nie, dit verander nie jou vergifnis nie, dit verander nie sy bloedoffer aan die kruis nie. Maar wie wat doen dit met jou, dit speel jou uit aan die maag van duisternis. Dit maak jou leven onvruchtbaar. Want het beteken, die, dit wat jy spreek met jou mond, is dood, want dit wat jy bedink is die dood. Hy sê, die vleeslike mens bedink vleeslijke dinge, die geestelijke mens geestelijke dinge. Jy bedink die dood. Want jy die vlees bedink is die dood. Maar wat die geest bedink is leven. En jy bedink die dood, en jou levense product is dood. Is vernietigend. Hy sê, en jy het al die kennis, dit maak jy opgeblaas, jy is so opgeblaas met die kennis, dat jy reken, jy sal, Jy is die volgende. Hoor wat sê Paulus vir die Romeine? Hy sê, Jy dra die naam van Jood en jy steen op die wet en beroem jou op God. En jy ken sy wil en ondersky die dinge waar dit op aankom omdat jy uit die wet onderrug is. Nou, in die geval uit die woord onderrug is, nee. En jy is oortuig dat jy een leidsman is van blindes, een licht vir die wat in duisternis is. Een opvoeder van onverstandig is, een leermeester van onervaarnis, omdat jy die belichaming van die kennis van die waarheid van die wet het van die woord het. Jy dan, wat die ander leer, Romeine 2 van vers 17 af, Jy dan, wat die ander leer, leer jy jou self nie. Jy wat preek, dat die mens nie mag stil, nie stil, jy. Jy wat sê, dat die mens nie overspel moet pleeg, nie pleeg, jy overspel. Jy wat die afskeer die afgoede het, pleeg jy tempelroof. Jy wat jou by wet beroem, eer jy God dier die oortreding van die wet. Want soos geskrywe is die naam van God, wat om jylle ontwil, onder die heidne gelaster oor jou makkelijk verval ek, wees mense, trek die anders in jou pas, hoe makkelijk verval ek, ek, in ding. hoe makkelijk is dit, nou, kom, ons moet die oplossing kom, die tijd en loop nou op ons uit, goed, kom ons kyk, is een paar goed, hoe gaan ek hierdie saak rechtstel, hoe gaan ek het rechtstel, ons het met mekaar gepraat, en weer gepraat, en nog gepraat, door Amos 3 vers 3, en sy sal twee, met mekaar saamwandel, dat sy oor gekom het, jy het nodig vermoorde, by afspraak te kom en sê het ons oor een gekom. het ek oor een met God om het om saam te wang as ek met hom oor het dan is my eenvoudige vraag ek om doen jy dan nie wat hy sê nie doen dan wat hy sê hoeveel jy vraag het Jesus om dood en neer te gesê laat jylle gedoop word het hy om dood en neer te vir sy disciples sê ga nou maak disciples en doop hulle hoekom sê dit hoeveel van ons het hier onder die waarheid van Godse woord Ons laat nie Godse geest toe om ons te, te leid nie. Luister my, wat met die volk gebeur? Toe God hulle uit die macht van duisternis, uit die slaweis van zonde in Egypte geleid, wat hy hulle ingevat? Wat Godse geest leingvat? Na die see toe. Daar was nie soos kanaal nie, het was recht uit pad Palestina toe. God vat hulle af syd, syd in toe oos, hoekom? Vat hulle die see toe. Paulus skryf, hulle is gedoop in die wolk in die see. Waarom is dit vir Jesus so belangrijk, dat hy sê, gaan nou maak disciples en doop hulle. Waarom is dit so belangrijk, dat Petrus die eerste ding as ouds van hom sê, wat met ons doen broeders, hy sê, bekeer julle, laat julle gedoop word. Waarom is dit so belangrijk? Dit is so belangrijk op dat, as ons die doop verstaan, dan verstaan ons die doop, is die aflegging van die vlees, is die aflegging van die self, is die begrawe van my trots. Ek is so blij, dat ons in Zuid-Afrika in die situasies vast is. Want jy sien, ons het gefrons vir die apostolies, die wederdoopers. Maar ons oud wat die traditionele kerke was, het gefrons op die wederdoopers. En dit het onbewuslik by ons een skande geword om ons te associeer daarmee. En daai oogend toe ek gaan sitte, en ek sê, jyre praat met my. Ek sal doen wat jy sê. En hy sê vir my, laat jy doop. En ek besef, jyre, ek word deel van die skande. Skande in my kop, luister, dit is nie skande nie, maar dit is skande my kop. In my kop is dit een skande. En ek word deel van die skande in my eie kop. My ander oor, sien jylle wat die brug moes ek oorsteek? Ek moes die skande in my eie kop oorwin, want ek het dit as gesien as een skande. En ek wil vir jou die skande mooi verduidelik. Toe gaan ons, dit die tyd van die jaar, toe gaan ons op Verheerde toe, want daar is ons nou lekker warmbron daar, middel van die juli vakantie. Kom op een zaterdag oogend elf die toe ons inrij by die hek, toe sal bus vol rekby spelers voor of wat klaar gespeel het, waar dink jy gaan hulle? En hulle gaan na die plek waar ek gaan. Maar hulle gaan nie om gedoop te word nie. En tis in die jillende, rasende, spelende, plom mense, word ek begrawe. Die einde van my trots. En as ek sien wat gebeur het met my, en die daar waarop het, die oorwinning, die triomf, die doorbraak op doorbraak, hoekom, ek het gesterf, dit is een sterwe, maak die som, besluit of jy met God op pad loop, maak dan die som, sien jy kans om te sterf, en as jy kans sien om te sterf, laat jy dan loop, want, Petrus sê, en dan sal jy die gave van die Heilige Geest ontvang, wat het so pas gebeur, pings Die hele geest het uitgestort van waar, van binnen hulle. So wat het gebeur? Godse geest, onthou, oh hulle is allemaal gedoop hier die tlomp, Godse geest het doorgebreek, doorgebreek, uitgebreek het dat in Godse Gees het begin, ah, nou is daar niks nie, hoor jy, sien jy, is drie vlakke, ek kan met my intellect met jou praat, ek kan met my intellect met jou praat, maar my woorde word gedruifd door Godse geest. Of Godse Gees kan praat, sonder dat ek praat, wat is dit? Dit is wat met die apostels gebeur het, toe die gees uitstort te begin in vreemde talen praat. Nou sê hy, wat moet ons doen? Wat moet ons doen om deel te wees hiervan? Hy sê, bekeer jylle, laat jylle gedoop word, en jylle sal die galen van die hele Gees ontvang. Kan jy sien, wat bring ek voort? Waarom hierdie spraak? Waarom geest Waarom het ons nodig? Allemaal spreek jy in talen nie, luister, is nie een nie, dit nie het werk nie, maar dit is een geskenk, wat God in elk een van ons gegeet. Waarom het ons nodig om talen te spreek? Oké, okay, ja man, ek weet jy, die, die skrif antwoord sê, hy het in taal spreek stig omself. wat bedoel hy daarby? Moe vir verduidelik. Wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor in die hart van die mens nie opgekom het nie. Afrikaans het nie die taal nie. Engels het nie die taal nie. Hoor jy? Wat in Godse hart is, is nie in taal nie. En nou het hy gesê, hy sê, wat alles wat jy op die aarde bind is in die hemel gebonde, alles wat jy op die aarde ontbond is in hemel ontbonde, so wat sê? Hy sê, dit wat reeds besluit is in die hemel, door wat ons dit spreek bevestig dit ons dit op aarde ons gee dit kracht ons, ons maak dit effectief ons grond het op aarde daarom glo ons tot gerechtigheid ons belei met ons mond tot redding nou ek glo dat wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor en die hart van die mens opgekom het nie is wat God vir my bedink om wat hy my lief het hy sê en God sal dit door sy geest aan my openbaar nou hoe openbaar het dit want my hart het dit nie gedink nie My oog het het nie gesê nie. My oor het, het nie gehoor nie. Almanier hoe ek dit kan grond. Met die taal. As wat oor Paulus sê. Hy sê. Ek dank God dat ek meer in taal gesprek as julle allemaal sê vir my. Wie sy lewe het meer waarde gehad. Meer in pak gehad. Meer effect gehad op mense. Behalve Jesus nou. As Paulus hond wat die OPC Paulus hy sê ek dink my God ek spreek meer in tale as julle almal. Hy sê die plek waar ek in tale spreek is nie in die gemeente Hy sê dan daar's twee of drie is 'n moet daar uitlegger wees anders word mense nie gestig nie. Hy sê maar hy sê ek sal in die gemeente liewer vijf, met my verstandspreekers se in taal. Hy sê maar daar maak alleen is. Spreek ek meer in tale as julle almal. Hoekom? Omdat, Omdat ek dit wat ek hoor nie gesien nie, hoor nie in die hart van die mense opgekome het dit, want ek dit dat God bedink uitspreek. Ek vir jou vrou hoekom sit ek en jy hier? Ons is 2000 jaar na Paulus die directe vrug van Paulus se bediening. Van die Openbaring wat God deur sy Gees vir Paulus gegee het oor die geregtigheid van God. <laughs> oor my môre. Dis wie ons sê. Kan jy alles sien die vrug van Paulus se lewe? Kan jy sien die vrug van jou lewe? So eenvoudig. As ek 'n lys kan maak, dan sê ek Amos. Amos 33 sal twee met mekaar saam me handelt en sy hulle afgesprek het. As jy dan met God afgesprek het, waarom dan hou jy terug? Waarom dan sit jy hier en sê, ek is deel van die gemeente, jaar in, jaar uit, God sê, laat jou doop, maar ek sê, nee wat, dis nie nodig. Kom maar, ons moet bij een punt kom, ons moet bij een punt kom wat ons sê, kan ons so nonchalant wees met dit wat God sê, of het ons bij een punt gekom te sê, jy dit is daai dag van my. Goed, Dit is die eerste. Tweede ene het ons gesê as ek dit gedoen het gaan die volgende volg. As ek kan sterf, as my vleeslikheid gee pad, as ek van my eie vlees, as ek die skande in my eie kop om met God saam te stem in Godse pad te loop dan gaan ek nie meer skrik vir die druk daar buiten nie. Gaan ek nie meer skrik vir my pelle nie. Wie wat gaan jy sien? Jy gaan sien dat jou vriende kan verander. Ek sê dit regheid Ek sien, ouwens, wat hierdie pad begin loop en die vriendenkring verander nie, hulle verander ookie. Jou vriendenkring verander, jy verloor vriende en maas. Dit vat jare, jy wen hulle terug, maak baie meer nieuwe vriende by. Maar aanvankelijk verloor jy hulle. En ek sê nou vir jou, as jy nie bereid is om jou vriende te verloor nie, dan is daar geen getuigings in jou nie. Want as jy rechtig getuig vir hierdie waarheid, en rechtig hierdie besluit geneem het, sê nie meer deelneem aan die negatieve en die vieselike gesprekke van die wereld, die gedigste gesprek, dit sal jou vriendenkring aanraak, jy sal nie meer inpas nie, jy sal nie meer woorde vind, jy sal nie meer kan kletspraakies praat, som die bruysluis vieren nie, jy sal begeert, he. ek sê vir hy, da, ek het al los, ek sê vir hy, ek het nie my vriende nie, ek sê nie die dag van, jy het nou my peal geword, my vriende is die gemeente, as ek hier met jou kan woord praat nie, wat wil ek praat Ek, ek kyk by funkties en goede, ek, ek gaan nie na funkties toe kom nie, ek het niks te sê nie, ek sê hoe die, die weers en hoe die kinders is, na ons daar gepraat want as ek nie kan woord praat nie, as ons nie geest kan, as daar nie geest vloe kan wees nie wat het ek right, goed die volgende ding is die onderlinge bijeenkomst ons het nodig om ons gedagtes te vul met woord om ons gedagtes te vul om, om gestimuleerd te word met woord, dis wat ons hier doen Hoekom kom ons woordskool toe? Hoekom gaan sit ons in een huissel? Hoekom kom ons na gemeente bijeenkomst toe op zondagmorgen? Om te gevoed te word, om gestimuleerd te word met Gods woord. Godse geest weet toe te laat. Maar besef jy, ek nie uitstap nie. Die Heere sê, jy kan met blijdskap ontvang. Ek, die Heere sê, jy kan met blijdskap ontvang. Maar as jy daar buiten kom en jy het geen wortel in jouself nie. Wat is die wortel? Is Heere om my oor te gee aan die woordte nie om te sê net, oe, dit was nice, maar om nie uit te stap, my oor te gee, my woord. Paulus skryf vir die Philippense, Philippense 4, 9, hy sê, verder broeders, alles wat waar, eerbaar, en liefdelik en loflik is, wat leug, wat loof, wat denk dit? Waarmee vul ek my gedagd is. Jy nie sê, dit is vir my nie oorgaan, want dit my besluit, dit my besluit om te sê, op een saadregaand, ek gaan na die gemorse, wat die tv, aan die kyk, of ek gaan in Godse woord sêt, gaan toetsen. Ek dag jylle nou uit. Volgende saterig aand, kan, kan ons het doen, kan ons, kan ons mekaar ooreenkomst maak. Volgende saterig aand, sit ons die televisie af. Ons kyk nie televisie nie. Os vaar die woord, kyk mekaar in die oor. Ons begon Godse woord mekaar deel. Ek gaan nie sondag mis nie. Want ek wil hoor wat hy uitgekom het. Het ons die deal. Right. Wat bedink ons? Ondinge bijeenkomst om met God die pad te loop. Daar nog een ding. Laas die ening, dit is, ek het nodig om te begin uitgeen. Ek het nodig om uit te kom uit my eie tenheid, te begin omgeen. Wee wat gebeur? Godse geest, soos wat Godse geest, Godse liefde, in jou opstoot, gaan jou begeerte kry, vir ander mensig. Ek het julle, wat gaan om die woordskool vertel, moet eike julle sy veiling, nou moet ek die veiling gaan open, so ek nou die geestelike ouda. Nou stap ek by die veiling in, en ek sien dit net, maak iets so van die mense. En ek staan terug, en ek sê, jyre, jy die ouders het nie gekom om my ee te doen, nie. Hy het gekom om baie geld te expandeer. Hy het gekom om bokke te koop, om baie sensatie te kry, want 4 miljoen vir een springbokke is nie die klein geld nie. So dit is een groot saak hierdie en al is hy gebast, maar niemand, is gedacht as by God nie, en ek staan terug, en ek kyk na hierdie kop, ek sê, jyre, wat hy reik het ek nie, wat hy is ek nie, want hy het die oog nie gesê, die oor nie, al hy springbokke, koffie springbokke, en al hy goede, daar bypryse gegaan het, waar, die heren, wat het, die een, wat die koffie springbokke, bemaak het, woon in my, en sê jy, skiele kyk ek met die ander begitsig na mense, en as jy loop vrydag in die mol in Bloventuin, en nou sy tyd, en sy wacht vir my, en loop sy daar in die mol rond, en sy sê, en begin die mense kyk, en sy begin dink oor wat, sê die heren van al die mense, en wat die effect het in haar haast, sê jy, waar begin het? As ek Godse geest bedink, as ek in Godse geest een is, Godse Gees is so vol liefde, ek kan nie anders nie, die, die kennis, ons is vol kennis mense, Maar my vraag is, tot wat in mate het ons kennis ons opgeblaasig gemaakt? Maar nou kom Paulus en hy sê die liefde stig. Die woord van stig is die Griekse woord wat beteken om te bouw, om een constructie op te richt. To erect a building. Besef jy, as ek Godse geest toelaat, dan gaan sy liefde, gaan huis om my Daarom kan het ons nie anders, dat het moet wees in my leven nie. Dat het nie moet wees vir nou nie. Hy sê, wie wat, dit gaan by verder. Hy sê, hierdie woord, tral, het jou mond nie, nie het nie die mond van jou kinders, ook jy het die mond van jou kinderse kinders nie. Wat het David gedoen? David het geval vir hierdie nonsens. Wat is die resultaat in Davids leven? God omvergewe. God omvergewe, maar wat het gebeur? Sy seens het mekaar uitgeroei en vernietig. Sy kinders het mekaar uitgeval, hoekom? om die voorbeeld wat hulle pa vir hulle gegeet, soos keef was. Come on. Hy is vergewe. Maar sien jy wat het hy gedoen met sy mond? Heet jy gesien wat hy gedoen het met sy leven? Hoe hy die dood gebouw het in plaas van die... Ek en jy, klaar, ek en jy, is Godse skakel tussen die geestwereld en die vleeswereld. Wat gaan die resultaat van die geestwereld van licht in jou leven na buiten wees? Wat is die resultaat? Gaan dit licht wees van die duisternis wees. Besef jy, jy kan kind van God wees. God Godse gees in jou woon, op pad die hemel toe. Maar jy kan die oorsprong wees. Jy kan duisternis skep met wat jy sê, wat jy denk, wat jy doen. Wat het tragerie. God roep jou op het verlewe en ek gebruik hierdie tempel. Verdood, dit sal tragerie wees, nie. Maar wie wat, dit is hier, het lief my veel wonderlik. God sê, ek sê jou teruggeen. Hy sê, as jy die leraar tot gerechtigheid in jou ontvang het, en jy laat om toe, jy maak die deur oop, dat hy die parskuip vol mos en olie kan maak, so dit kan oorloop, hy sê, vergoed ek jou vir die jare waar die trek spring kan in die afskneiper en die voetganger verslind. Dit is wat ons nou is. Vanmorgen is delke punt waar ek een punt moet druk op sekere goed een plek waar ek moet kom om te sê jyre, ek kies om met die sal te wandel jyre, ek kies om nie die onlange bijeenkomst te versuid ek kies om even die woord te oordink dag en dag om by die einde van my actie te kom, van my eie acties te kom, te sê jyre, waar oorgaan dit in my leven waar oorgaan dit in my leven, ek sê vraag ons by die veiling na die dag ek sê, besef jylle 2000 jaar gelede was daar een veiling met die veiling wat hy opgevuil en God het die prijs vir jou betaal wat nie een van julle ouse bankrekening of checkboeken kan haal nie die prijs is die bloed van sy sien is nie een bok wat soveel waard is dit is wat jy vir God waard is dit het hy gedoen in die geloof dat jou leven vir ek dra nie net vir die leven nie vir die ewigheid Ek en jy daarvoorig. Ons leven kan hy vrug handraap, prijs die in. Amen. Vader, ek dankie, dankie vir die wonder, dat jy ons lief het, dat jy, dat jy nie skam is vir waarheid nie. Jere, dat jy oproep maak op ons, appel op ons maak vanmorgen. Dat, sal, dat ons leven sal saak maak, dat ons leven sal vrug hee. wat met jaloersheid begeer, die geest wat met jaloersheid binnen ons begeer om die volle som van die gedachte oor ons levens, oor ons hevelike, oor ons kinders, oor ons huise, oor ons gemeenskappe geldig te maak. Ons eer die daarvoor vader, in Jesus naam. Amen. Amen.